اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركین سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يرشيوي <تشخص> <تشخص> درس کې د درو شریف زایل بیان شیو نن اړی سبق کې مذرو شریف کې چې کوم الفاظ منغوایو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد اللهم صل علی محمد یا الله رحمت راولega او محمد صلی الله علیه و سلم باندې وعلٰی آل محمد او پتا به دارو د محمد صلی الله علیه وسلم سلم باندې مونږ چې د کم پیغمبر امتیانو هغه پیغمبر باندې مونږ ضرور وایو او الله ته سوال کو دعا کو درخواست کو چې دا وی حکم الله کړی دی یا ایو الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما مؤمنانو تاسو په پیغمبر درود درود دا درود د دې د الفاظ څنګه پکه د الله نه درخاسه کو اللهم صل علی رحمت راو لے گا اعلی محمد و محمد صلی الله علیه وسلم باندې کم <قم> پیغمبر چې <چی> پخپلا رحمت للعالمین کم <قم> پیغمبر چې د خپل امت د پاره دا په ځل کې دمره رحمت او شفقت پروتو جاهد کی راضی نبی علیہ السلام با وتجدد پروته جړل به حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام لور هغه ما تاسو کو بابا جان تولی خپای دولے جاڑے نبی اسلام السلام باورتوے وقفل امت باندے جاڑم امت دا پار آغا دمر جڑلی دی دا امت دا پار آغا سمر دعا گانی کری بیادا ٹولو نغٹا خبرا آغا پیغمبر نبی به قیاممت کې هغه به د خپل او میانو سره به فکر به نور امبیا او نور پیغمبران غمبرران چې د قیاممت هغه سخته او د قیاممت هغه تکلیف هغه بالکل بلکل د برده شنی د هر پې غمبر په مبارک باندې به داپې الله سل الله سلم یا الله زستانانه د خپل ځان سلامتیا غواړم یاله ما ته خیر کې نفسی نفسی ننفسي د خپل نفس دا او د خپل ځان څې خبرتري او زموږ پیغمبر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم د قیامت با سخت اورز چې یو ورځ پندوز زر کال ده دا په زبان مبارک بې تل پازي امتي امتي امتي یا الله چطور در امت بدستکی گی زمت در امت بدستکی گی زمت در امت بدستکی گی یا اللہ زمان امت تخیر گی نور انبیاءو ایا اللہ منگ تخیر گی زمان پیغمبر بو گی یا اللہ زمان امت تخیر گی او چو کولر امتی امتی قل امتی دی full امتی دیک生活 پیغمبر اقبل امتی دی شیطان امتی نه ا Muhy د ما بچی الفاظ زان پو آفی ما ی havener ناشناغون ت اگر چې تاسو دوباره بناشنای ناشنا غوڼه دا ودی ځان کو کوي امتي هر ها غچا ته ودی کیږي چې پريشه د پیغمبر تابعدار دي امتي دي او بل ترښتا یو څړې ځانتا یو خد ځانتا یو ځنان نه ځانتا پیغمبر امتيانو کی ځان ګړي لیکن پیغمبر چې کمی طرق خدلی دي پیغمبر باې چې کمم کتاب نازل شو دی پېغمبر چې به دنیا کې د ژوند تیرولو پرهوللو د پیداش نهاخله تر مګه پورې کمی طرریق خودلی دي هغه نه کوي بلکې شیطان چې ته په زړه کې توواچوي شیطان جوړ ته صف خالص کاری دی پاغي باندې جون تیري تابع د پیغمبر امتینه دی ښا د پیغمبر امتینه دی د دغه لپاره پیغمبر دعا نه کړي د دغه لپاره پیغمبر د قیامت پرد امتی امتی نه وای او امتی امتی چې اگر خپل امت یانه یا د ول شیطان غنی یا د ول دغه لپاره وتی دغه لپاره نبی علیہ السلام بعد قیامت کو خپل و متیانو باندی چیوانی؟ خپل خپل و متیاندہ دا. خپل داٹا کیا بکی؟ یاد ساتھائی خپل و متیانو باندی خپل و تابیدارو باندی حوضی کوسر غوبت تی تداغی متعلق نبی علیہ السلام باوی من شرب منہو لم یزمہ ابدا م خوور به خلک ته ډېر زییا چې د ته رممی بډېئ که نه نو با ګرمې د جاتهمه یو ن راغلی یغې د وای کو سر نوویل سلام به په خپل اویانو باندېغ کوي هغه به پ کوي هغه څنګه وبهدي و د په یونزهات سپینې دي دغه بینه زیاته خوګې دي نبی الله سلام په خواواس که کنه د قیامت کور او دما دي خبره دغه کوي اواز به کې د قیامت کورز دما د امتیان راشي چې ځبه په پخ پلاس باندې دصفل امتیانو باندې په پخ پلاس دهو دې کوسر غو بوست کوم دندو په دې ټول دنیا کې چې اوس کم مسلمانان پاتې کیږي ټول خپل وطن ځان څنګه غړي مديان غړي جانا ټول بمندي کی غا ټول بمندي کی نبي عليه السلام په دې چې نه کنه قالم الغيب نه دا تخوپت نشتی چې دا نړۍ او دا ځنا نه پیدا زمات تابع او روح کنا دا پته کوه الله ته او الله به ملائکه تو وي الله وبملایکو ته وایي چې چانټي وکي چانټي به یې نه چانټي ته وایي چانټي ته دوي چې د زورو پرات دی او د غوري غوري په کټه دان لا جدو کی د غوري دا په ځان لا جدو کاول دي ته وایي چانټي الله وبملایکو ته وایي چې چانټي وکي به چې کوم د پیغمبر کاویدار دی او تر اف تک کم چې د پیغمبر کاویدار نه وود پیغمبر په طریقو نو دیر کړي نوگر اغنی ادوما نوشی دا کله دی ملائکو دا چانتی شو روکلا جو طرف تا کئی نبی علیہ السلام با آوازو کی نبی علیہ السلام با آوازو کی او ملائکو تبوی اینهو منی اینهو منی اینهو منی دا ما ترا پریدائی ما ترا پریدائی دا خوزمان امتیان دی آغا فرشتے باوازو کی ملائک باوازو کی فرشتے باوازو کی انکا لا تدری ما احدثو بعدک تک دا پیغمبر دا سادو امت داویدارو پا دنیا کی تا دی خبر داویدارو پا دنیا کی چه منگ دا پیغمبر امتیانو مستاد تابیدار نو ساد تابیدار ساد تابیدار نو د اومتی داوی بدو کوله چې موږ د پیغمبرومت یانو موږ د پیغمبرومت یانو موږ جو د پیغمبرومت یانو او تابعدار دی نه دی لا تدری ما احدث بعدک پیغمبر ته خبر نه ای ساده تلونه بعد تاجکنه خوله طریقې دی تراوړې وی او الله اور تب قرآن کی ویڈیو ما تا کو مر رسول فقذ پیغمبر وی ما تتا تل تذرل لنے پدی باندې عمل وکاین د پیدائش نو اخلا تر مرګه پوری د پیدائش نو اخلا تر مرګه پوری پیغمبر مونږ ته د 13 ورلو تاریخي خودلی هم د غم هم د دا قادای داسې بجون 13 ورلو او دی باغې باندې عمل ونه کو تا ته پتل شته چې دی خلکو په دنیا کې تا تا داې نهزه کړي نو ترام چې دا اوور چې تا خو چې دا زما او متیان دي او زما سره دو کو وکله زما غ خپې طرې نه منلی د شیطان تا داري کړی وه بیا خپله خوښهوه خپله مرضدي کړی وه الله اکبر نبی علیہ السلام سمرد په دغه ټایم کې د نبی علیہ السلام د زړه تبسمره درد ورته مالي خبر د خیال کوي سمرد درد بہت نو په دغه ټایم کې باندې نبی علیہ السلام یو خیر اوږي کړه صحد مخ کې تکو دعا یې کوله او چیکلو ته درد ورته د خپل د امت د لاته او رزمقیا نو مېندو د خپل امت دلا تا او ته درد ورسته تسلی پورسته او داګی نه خبر چې خار دې په دنیا کې ریواجو نه کول رسمو نه کول نبی عليه السلام بخیر او کی خیره بو کی خیره ووري نبی عليه الصلاه والسلام درز الخير او کی دره پیری یو ظلم نو درز ال در خبرغان درات صحقا صحقا صحقا لمن غير بادي تادې شي ت بعضې شي تباې شي یا هغه سووک چې زما هغه خکلی دی وی او د غیرو طرق اختیاري کړی ووي په غیر و پسې روانو ریواژونه رسمونونهبلل د قوخې جوونل د خوخېزنديبلل د خوښې غم خادي الله بر د درود شریف چې ویه تاسو وای چې الله مسللهله محمده دا دعاوہ دا هغه چا قبليږي چې واقعي د پیغمبر تعبداري االله رحمت راولےګا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وله دد کی پیغمبر ډیر سختې ډیر کړلې په دنیاتي ډیر تکالیف یې ډیر کړلې نبی علی السلام به تر او په تمام انبییاءو کې زیات تکلیفونه ما تیر کړلې موږ دا غاده پاره و من دعا کو اللہم صلی علی محمد اے الله رحمت را وليګه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دعا وکو وعلى आले محمد او پتابیدارو د محمد صلی الله علیه وسلم باندې تابیدار ها په دې کې راغلی دي کنا وعلى आले محمد و بازی خلقوی دا حالنا مراد وی دا حالنا مراد احل بیت دي حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین د نبی علیہ سلام دا اولاد او دا ازواج دا پارا دا استعمال لے او بس څوک د نبی علیہ السلام آل رسولی وی سیدی سید دا حال آل مرات په دی کې یو سړی ته دیو وو د پېغمبر ته دام دی نه دیته وي نور حاله نور پ سو داغ ډره زبرده زبردست خبره ده لیکن یو سړی دی یو زنانانه ده ځان ته ته یدم وای ځان ته ته یدم و ځان ته یوړی ته یدم وای یزا پیغمبر پال کیم رسول رسولیم لیکن دغه غم خادی وګوري دغه جون وګوري دغه کید وګوریم عاقیده د قران نه خلاف دا و ات چیزان ته د کم پیغمبر اولاد و اولاد رسول عل رسول ته چې ته چې چت ځان دا و کنه ها پیغمبر باندې کوم کتاب نازل شوه اتل درزی د د هغی دشمنې داغه کتاب په پیغمبر نانظر شي او د ځان تعلی رسول وي تهید وایي د خو هغې دوشمنې د مخالفت کوي ځان تعلی رسول واییم و ظالې رسول یم ته یم په خبره ده یظان ته دا پیغمبر اولاد وایي نو تزان ته پیغمبر اولادونو ته د خو ته د پیغمبر د طریقو سره د دشمنی ده ته په دې غمونو کې تکه ریواجو نه خاجیانو دا تکه د ریواجو نو پیغمبر خو ویلو چی دا باندې کوي ما تا ګومر رسول فخذوا ما نه هاکم عنه فنتحو پیغمبر د دې رمنا کړی و ته دا غین نه منې تېر پدې کارن کېږي چې تخ پننم تر سيد ولي کې دا چې سيدان وتاو استاذو په قران جوخه تر پدې کارن کېږي چې تخ پننم تر شاه ته وله کې دا شاه ته دا سيد ده او جي منګالي رسول يو ومغه پیغمبر خاندان کې يو کریم نو تاسو څه کوچ راځه اې دا الله کتابه سید چاہتا ہوئی؟ پیغمبر پاولات کی جسو کی آتا سوئی؟ سید ہوئی؟ وقرآن نبت اپوزو کو سورتِ حودو گو یو سید زادہ دا تخیمہ؟ سورتِ حود نوح علیہ السلام پیغمبر دے نوح علیہ السلام نوح <تصفح> السلام او ده نوح علیہ السلام زویده اکی نعان اگده خبره ادا نوح علیہ السلام اخبر زویده وی یا بنی یا ارکب معنا ولا تکم معا الكافرین آیت نمبر بیالیس اوازو کو نوح علیہ خپل اخبر زویده او ارتوی اے بچیا اے زمان زویده اے زمان زویده راوخی جده کشتی تا زبن تر راو کيجا راوانه وخت او قران وي فقانه من المغرقين غرق شو کوبو کې ډوب شو مردار شو څوک نو ول احترام زه سيدو سيد قران ته ويده مبارکي کله چې هغه شو کوبو کې په قران ته وي آيت نمبر 46 دغه صورت هود ده قال يا نوح ويا الله نوو علیہ السلام دا جے نوحا انہو من آلک بے شک دے سا دا آلنا نو تابداز نو کنا دا تا سیدی شویلے ولی انہو عمد غیر صالح تا دا, دا عمل خرابو تا دا, دا قید خرابو عمل دا اللہ دا وحی مطابق نو دا اللہ دا پیغمبر د کون مطابق نو د الله وی انه ليس من اهلك دڅ دلنه نه دي مطلب دڅ تاه بهدار نه دي بدل ته <تصفح> مونږ وایو اللهم صل اللهم صل على محمد اي الله رحمت راو لے په محمد صلى الله عليه وسلم باندې وعلى اله محمد دغه څه وای او پتا بهدارو د محمد صلى الله عليه وسلم باندې څه کی تا بهدار نه ان ته ويلی رسول اوتابدار نه وي نو پهذ کې او د نو حال طلاان به کوچ کې فره نشته یو ش دی نو یو ش دی هم ځان تهلی رسول پک بلېقرآ وويقرآ ووي چې هغه خپل واازو کوو یا ب نهږ یا د د پې غمبر هر پیغمبر غمبر پاک په خاندان خااندان کې رالیږي نو دا وسغر سید زاده ده شاه تب ده دادام شاه کې روغنا شاه تب مودا لیکن یاقیدا او عمل غرید الله د کتاب او د پیغمبر د فون مطابق نو نا الله و انه ليس من اهلک یاد لره بچ کېدل په صبر باندې بچ کېدل پاکید او عمل حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ ا نو اشپان کېو لیکن دا غا قیدو دا غا عمل د الله کتاب او د پیغمبر د خونې مطابق نو حضرت عمر رضی الله تعالی او رحمتہ الله علیه وکلا حضرت بلال به ولیدو بلال به جماعت را دن نشو عمر ته بپاتید عمر ته برادوان الله تعالی او خوارق لوی سیدنا بلال لمغ تردار بلال راغ سیدنا بلال لمغ مشر بیلال را الله اللہ اکبر دسی نور صاحب اکرام عبداللہ ابن مسعود دے رضی اللہ عنہ دشپن کیوں عبداللہ ابن مسعود لہ اللہ سم را علم ورکو عبداللہ ابن مسعود لہ اللہ دم را علم ورکو دم رکوها ولہ اللہ ورکلا شاگر پہوی وی کا زمانہ جات پہ قرآن سوک پہوی ما به تزامره سوال لوم وي دا اوسه پوري مات ټوک معلوم نشو دا مقام عبد الله ابن مبسوط تبسمه لاو شو خاندان نو دا پتا بيداري دا پتا بيداري مونږله به کار دي چې مونه د پغمبر تابیداری په ځان کې را وړو او د پیغمبر تابیداریم چې راست که نه بیا به مونږ د پیغمبر په امت مدې مشمار د پیغمبر په آل کې به مشمرش تادار وکي لیکن یو سړی دی آغازان ځان تهکه داوی کوي پیغمبره اومتی ځان ته وایي اومتی بده هر الی جو الی جوړیږي چې دې پیغمبر تابیدار وګرځي اللهم صل علی رحمت راه ولې ګالا محمدین و محمد صلی الله علیه وسلم باندې و علی علی محمد او پتا بيدارو د محمد صلی الله علیه وسلم باندې نننه د مګ سبق او اول سبق به ان بیا چې کوم در مهو کو کوشش وکړ چې هغه سبق هغه لا د هرهی کوی او هغه ځو توی الله دې متول له عمل کو او توفیق او الله دې موږ ټول ناراض شي الله رب الہزت دے زمگ دا تولو گناہونا معاف کی اور اللہ رب الہزت دے زمگ دا زنونا دے پران طرف تر آواری اور اللہ پاک دے زمگ دے زمگ دا معاف کی الله رب الہزت دے مونږه سہی مسلمانان کی الله رب الہزت دے زمگ دا تولو مشکلات حل کی اللہ رب الہزت دے توحید پا دہ عقیدہ بانی مگ لے را کی الله رب العزت دے غم د ټولو ناراضی او الله رب العزت دے مونږ دا خپل دا الله جستمرہ علی رب ندی الله زمونږه غنی نبچي او الله رب العزت دے مونږ خاتمه ز منګا په ایمان الله رب العزت دے مونږا د قیامت در سوینا وڅاپی الله رب العزت دے زماږ زموږ ژوند زموږ ژوندګي دمر دمر دا تی ترلګي پورې الله رب دی زموږه ژوندګي د نبی له صلوات او سلام د خونې او دغې د طریقو مطابق وګرځي الله رب العزت زموږه چی زموږه شران اغېره الله رب العزت عالمان و عملت زموږ د ګناہوںو چې دا څمره پیټي دي او غور نه دي الله رب العزت ذ خپل رحمت په خاطر او ګناوون زمنګ معاف کی او الله رب العزت دې مونږ ټول دا قیامت ورځ د قران او د پیغمبر شفاعت نصیب ک صلی الله تعالی علیہ وسلم